انو ویناواله <سؤال> ویناواله زمدا دکان پتہ یاد لريا سره ای دی سکندر کې تر کې تر پنچلې سنډر سنډر حنفی الله ان قدرت الله دکانه دکانه مشربا برا سټه مدینه مسجد دیس سکندر نوبائل نمبر 0501 اکسی اکانمی 3012 در او بید نمبر 0505 اکانمی 3015 شبا شانتو انزال ویسن دوشرا حرمتو مساحرت نسا بکینجی لأنو انزال دانزال مالومت شدا خدرا عانو غیر نظمه الالواتی شدار دواعی اصلاوت تا نکولا بلک دار وصلا انزال ترخت تکولا وعلى هذا بندرتبه ديال ساده چې په یان مراتب د ګران یو کله یو کله پر یان چې د ګوګو کې د خدماتو سہالتو عليږي د ثابتېني د خدماتو سہالتو پر بنیا د هوا د کول تر پای ته چې هر کله لایته چې یان د ګورې سره د ایزال او سہو د خدماتو سہالتو اول کاته ان زال نو سنت دې اداه یانت د وګړو نه دغه مطلب څه دال سره به محل را خطا کې ترمن محل باندې ور ولهاذا فكان او رجعانا لم الله يتزوج باخا حتى تنقضي عدتها كما خبره کلیوا شيا قرنته حق له غیر تو واجبان دې نحق له غیر کی و نکاحه غیره تمام و هذا ده غيره حاضرين حمله غيره ده بك انو تده غيره على مسلسل ايامي لو كيف يكبر طلاقكم او دا غيره عايدت لمكمل شيء ودا حياث نكاح والحرام دي وإذا طلقها يمراته طلاقاً بائناً رجعياً يوكا طلاق ورقسمان کو ہے تا بائن دے کر دیل ولم يوجد له نظروا دبطارم هيا تزوجت وقتها اذا بهید کھول سرین کہو کی زکہ دا سگا په اې چې باځه د احکامو باندې نو د بلکسه دایره نکاحه درو او دغه څنګه قانون د پادانه درو چې دا, غشان دا, خاون دا, دا دیس پلی مو تولقې مو ترې د خور سره نکاح اوږي د کړي چې جماعت وختونه دې راضي آیا تزواج علی اخته حتا جن خدایته ها دغه کړي څلې دا واه تا دا هغه دا د دا بلکسه دایره پایامه کې نکاح نه کوي دغه مو ته د هونه په دایره دایره چې د دا هغه د خور سره نکاح نه شي فَمْ شَاسِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيِنْ كَانَ تِلِ عِدَّةُ وَانْ تَلَاقٍ بَائِنٍ اَوْ سَلَا سِنَا اغای تہ فتا ته راهدا پتہ لکه بینه ته سلاثه کراواندې دغه نکاح کول روا دي ځکه موږ ته پتاولې کېدلا چې دا عاموس کې نه نيکاه او پر هغه لپاره به ته دې نکاح پکاري لہذا له خورسې نکاح کول روا دي لېنه چې طای نکاح ګل کوليتي يا مالن للخاتئه چې هغه کو نکاح ماته کړل او لہذا په دې وجوانی چې تلاقه اس طرح خبره معلومه واجب اعتصام او تداخل <سؤال> ما پاره حرام ده او به دا هغه اتره جماو کوونه په ده باندې حد لازمي نيږي ولنا ما احنا طيب صدا يوم او بقا ده نکاح په اعتبار اصل باندې او دغه بقا ده نکاح په اعتبار د سراتو ده احکاماتو باندې نو اصل نکاح کو نکاح او ما و او چې طلاق راغہ ده په هیچه نو اسا بقا ده نکاح په د احکاماتو أن نخ الاله قائملي بقا يحتان ي احتمات لاذاقي دي نودان نكا بالک نه د ذ سري دکه دغه ساعتاته و احتمات كان ن فقطتي نف به خاونبانظام وال او خاون من کوي لكور بهر مزل معي دد رواني وال کراشه او کوي د خاون او مكننات زور دی والقاات وت خملوه د تلااقله عمل موخرشرره ذكررج که دا س ده بالکله دال خاون د ولا هذا بقي لك هذا 10 وجباني كنيكا اداك استمات والصلاه فاتتي ما ضمانا قال دخاون حق لجذا زمانك يا طلعت الكوره به دنزي وتوافرت كي قداني حدادين بعضي استلاف الرفناق كي سكن فضل ان الله وباس لا يجب على ايت بقطاع الطلاق وعلى إشارة ايوات حساب الحدود يجبوا اگر بسی ویلی کہ فدیل ساری بانی حد <متحدث> لازمیج مطلقانا شعری ہو اینا احنا دری که اختلاف کرده کہ فدیل بانی با حض راجی کبان راجی فداغسان حالات کی فریجی ما بانده لأن الملک قد زالتی حق رحلو فتحقق زناده اگر یجبوسر لگیجی ولم یبتا فاتی حقی ما زکرنا فیسی و جامعانا وداینه څونچا وګرځي دا, دا, دا, دا ساده تا غورځي د تل لپاره کړو جن دا به تاسو حق لازم شو کری ته وګورئ چې خامه پرادیتا پاتې نه حل حل دیږي ځکه حدود د په شبهه باندې ساتيږي نو څه خبره کوله چې یو تا ناصي د مرتدی دا د نشي کا د بل سره حلانيږي نو طالبان مثال ورکړه مولا او د هاغه مملوک او کای زره مولا د پاره د امه سنکانه دروا ځکه الله خلاصه جزو دعا سانت تكذبا بخطر غلام خلال نكالا دروا ذكرت كذلك بقلد موضوع آشي وستقظ مالك دع غلام ممدوكت إما غلام ذا خبرت شوزن ناكي حنط منتوهز مخربة استماله <تصفيق> <تصفيق> وَلَا تَزَوَجُوا الْمَوْلَا عَمَّتَهُ وَلَا مَرَأَتُ عَدْهَا سَلَي او عَمَّةُ نِكَال نَاخْلِي او دعا سانت تكذبا بخطر غلام فَنِكَال ناخلِي لأن النك دلرمه تناکه فهنو دنيځ خپل فواید او هغه جواب ترڅو انده شریک روان دي وانه موږ یې چې اتي کونا مالکیت مالکیت کړل دي زموږ دل هغه مالیکي څنګه سي او کوته سي چې هیا دي آمدن منکو حدين کینوم هغه دا خبره کوي ترڅو مان کوه مال به نشا حقوق ورکه نه که حقوقی محرم بکیله نه طاقم بکیله فاضم بکیله نو دا نو د شهت مناصید مالکیت <سؤال> سره ده دا څنګه غلام به دا خبر ده چې ته خو زمام من کوهای غنا خدمات او سپوره کې چې پتاوانی مچریم امام فیان تن او کو استعمالتي اعلی شرکته نو که هر کله پتاوانی کار واچ نه د خلځه مزوره نه غواید د نکاح پدېګه پدېګه کې وګړوشه مونتني به وګرځيږي یام <سؤال> کنه اوه وتنې به وګرځي وګو او سمراته وافه کې اګل ده وا ته دې دنيکا حواله شرکتونه مساوات په طریقې باندې ده خدواله مساوي رواني خزر دماغ حق ولکې ضمان کوه یمن سره د دماغ حق ولکې ضمان شېما اولته او محمد انشې له اولاد څخه نه خپل حق کوله نو په دې کې هغه مناصې ده عمر سوي دیبانو دڅېن غران اوخذ امر ابنكم امينا و كتابا لي خلاف لي او ريمكن الله الله راودا ذا بطان ياد الله صداۓ <decorate> حق کسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اقول حق اقول حق کے نور کی شمع زڑائی سیدے جیے دو علماء تقریرنا حرکتا تلاوتنا جہادی ترانے مجاني نور نور بسر علامه ميلاني وهو من الله التوفيق الرحمن الرحيم ويجوز تزويد الكتابيات الى تعالى وان من الذين اوتوا الكتاب على عاصفه الى اخره بهذاlegen مكتبه يقول اذا فرما متى طارت هذا وجود الذين السماوي نو اغه تعالی ته تحصیل د امنیت ما ته کتابو کتاب د نصاو سره نصا دول د مسلمان د طاره راواد د مسلمان کی تحصیل دته کوه اهل کتاب کم خلګ دي کم مخالف کوته آسمانی کتاب یا انجیل ملاود او هاوی د هغه صا ای لذی که هاوا د تورات ولدی که انجیل ولدی او خدای زبور وللی او پهلوسته ابراهيم او موسی وللی دا خلق ته اهل کتاب ولې کی بیا دا اهل کتاب د نکاح مساله دا چې دا اهل کتاب او د سړي سره د مسلمان د طار نکاح کول حرام دي جایز نه دي مسلمان نشي غوا په اهل کتاب او د سړي سره نکاح نه کوي مساله سره په دې کې ده چې مسلمان سره د اهل کتاب او د سړي سره نکاح کولای شي او که نه شي کول نو ما مساله د مسلمان د طار د اهلی کتاب سره د اصل دلائل او اصول پر راځي نکاح کول جایز او اول سره یو څو بعده چې د اهلی کتابه والا څه د دا پټګامه نه هیڅ کفاهت از ناګار بچارن د سره نکاح نه درو قرآنوي تو الوستناه تمین الذین اوت الکتاب د مختن معنا شارح یعقوب صادق دمنری کته مه پټګامه نه د اهلی کتاب و ندان د هاوی سره د مسلمان د طار کول روا دی. دا دې له کتاب ته اوهلي کتاب ځان کوای دا له کتاب مطلب او څو خدای تاسو اهله چې داخله ک الله ملی او خپل پیغمبر منی او خپل کتاب منی،, منی،, منی او دا ورځ اخرته ایمان او یقینم ثابت نه کومه له کتاب ته دا, دا خبر استا الله مانی او, منی، او, منی، او منی، کتاب خپل او قیامت منی دا ځان ته له کتاب بارکې د آیات کریمه دې او کوم مثال کي الله نه انکار کړي يا د خپل رسول نه انکار کړي يا د خپل کتاب نه انکار کړي يا د قیامت نه انکار کړي دا دا سامان کې هغې الگ شامل نه دي چې کوم مثال کتاب دي د الله نه انکار کړي درسره نکان د جایز يا د نبی نه انکار کړي نیمه دې درسره نکان د جایز يا د خپل کتاب نه انکار کړي درسره نکان د جایزګا يا د قیامت نه انکار کړي درسره نکان د جایز د کتاب او اصحابان او اعلی کتاب او اعلی چمو شامل دی د بغاوصاب پاکستان دی د اجازه ده نیکه والا حکم د خدمات څخه څه روانه ده دا په هغه منته د صحیګه اه اوس واڅی کتاب روان دي په بار ملکونو کې د کفار ملکونو کې دا حکم دایې صرف نه چتانیږي ځکه چې ته اهله کتاب او کفار ملکونو کې یو څه ګنده هول ټول کار حالات دي څنګه او هغه د تخاسد اوري اني ده دمر په حاجې دمر اړوانې د څلورې ومنکو حصه یو واقع د حکومتې څنګه وساله په بلدي کې تیرېږي ته نشي راځي چې کار وکا دا حکومت دا وهل کتاب د طاره دې چې کوم مسلمانانو په وطن کې اوسي ګوډه دا خون حاوی تېلې شي چې ته جما منکو حیدا کار بچا دا باندې موبل ټیکر صدا ولګوي چې کوم هل کتاب د مسلمانانو وطن کې اوسي ګډه دا هېڅ کوم ده نه مه مزه په د احناف مسلک مذهب د اهلي كتاب او سره چې کوم واقعي اهلي كتاب دي نکاح کول لواج قران د هغه اجازه ورکړه حکم اهلي كتاب ته هغوی د خپل دین ناروغرداني په هو سره نیګانګراوا او سره د جواز نه په حالات او د موجوده دور په تکاذا د احناف پس مذهب د هغې چې نکاح سره به د کراهت نه خالص د مکروه را دا دا دے. دا دا دا. اصل مذهب د اهلي كتاب سره نکاح او لواج او قران د هغه اجازه ورکړه نه خالص د کراهت وجوهات یې ترې د کراهت وجوهات یعادی چې اهله کتاب او تا یو او هغه تاسو تراله نغه به هوجه پرنګ مان دې کور کې ژوند کوي او ترې دم مسلمان نه تی باندې تیری وسته خو به هميشه د کوره بهاري کلمدراته کې ناشو کله او مثال بار ملکی مزرای کې ناشو کله وا په دفتر کې ناشې چې د سرکاري نوکر او کور کې د تعلیم ترګید يهودو پرنګ سره د نوکور چې د طالبان د بچوړو يهودو پرانګړوانې د هغه نه نقصانات اته ډېر پیدا کېږي نو احنه کوي چې څنګه کور ماحول د ترنګ او تاسو راټیږي نو اگر هغه نکاح جائز هم شي خو دا کور ماحول په تقاضا باندې د هغه تر نکاح کول د کراحت نه خالی نه دي سبحان الله الرحمن دوستانه والي عالم د ژوندې د ماومل ګثرهغه اگر دثل سیل وړاندې چې اهله کتاب سره نکاح کول وخت کې دامو کراهت تحریم مرتبه کې او هغه استمرګه سره وګوري نو د هغه نه په کور کې د جالتو داکي حالات خراب دي اوس وخت کې هم تاسو وګورئ خالص څه وایي چې بیا سره عرفات منکوها هغه هوډ نه سدره نو د هغه یو یوه دای په وجبان ټول فلسطین نقصان څخه هغه تباہي او نقصانات ورسېدل یي یهودی دای په وجبان چې هغه سد هغه د امریکایو د بار ملک یوود سره ملاود نو یسر عرفات هم د هغه پرایوانی شوه نو ملک روان ظلم روان ده هغه مولاکه کوفارو والا ټول حربي چليګه حاضر وک تام نشي کوله ته يهووداي هغه شي هغه وايي چې يونګي ده يهوودا د زناناونه په مسلمانانو کې ډېر نقصانات پیدا شروع پیدا کیږي نو پددا واجبانه اوس وکي يهوودا ثاني کال نکاح تحريم مرتبه کې درته بالکل نکاح نه کې حرام وي او چې حيات عمره څخه تاسو دا ورګه آمدائن علاته ته خځفه بن یمن دا ورولګ وخځفه بن یمن رضی د یو اهلي کتابي سره نکاح عمر سے طاہر بیان خبر تو اگے اطلاع وکلا کہ تب اعلی اللہ من کو اهلی کتابیہ دا پرے دے دے سبلا نکاح ختم کی آو ته جواب کیولی چې ول جسره نکاح کول حرام دي سو عمر ته به جواب وکي نه نکاح ته حرام نیم الله تو جایز ولا حرام وت نه نکاح تا هو د يهودي توجبہ نیوسطا د کور ماحول او د بتو ماحول هغه د دین په طرف باندې روان شي نه د کور ماحول د بچاو د طالبا کوي يهودان ای دا هی کو دا نکاح نو خوځ په دې یماته د عمره په پهر مچری او په غوړ نه باندې هغه نه کا به تخمتل نو صلی الله علیه و سلم چې د عمره په دور هغه د خلکو او قرون ولا د ورده هغه په هغه زمانہ کې د خطرات پیدا شول چې د یهود په نیته تاول کی مسلمانانو اخلاق او آداب خراب دي ځان یې ما تول پچار دي نو حالات خلک را واندي څنګه چې شیخ له مدې او څومره خلک باندې مستند ګرځېدل نو هغه د اوسه له تاول کومه کیږي خو به دې کې افسه دي او څه پدې کې دي چې الله مانی او رسول مانی څه دغه الله رسول مانی خپل کتاب نه خبر کتاب نه مانی څه د قیامت نه او کدا ټول صفات او متصریحات قاعده کې الله مانی کتاب مانی رسول مانی اخرت مانی یاد او په حاشیدو مړه کدا هغه نه ټول او ځان سره دغه خبره مستعف الله رحمنه رایه د تو سره نکاح او مطلق نه کله تحریمی او نکاح سره جایز کتاب نکاح ولا خبره نه تا وکړه دغه په دې معنی کې ورسلام اخی هغه توफार چې تم اهله کتاب ندی او دی دې او اسمان دین تابع ندی دا اوس رنه کار کول مطلقن حلال دې څه څه بدای کې نشته الله تعالی ویل کہ چې من الذین اوت الکتاب دا د نکاح مسله فقط اهله کتاب زنه نو سره مختصه او دا د هر کاثر د نکاح ولا حکم ندی دغه سره ورڅرغ وڅاڅنګ ما شرک راځیانانو څنګه ته جوړې شته نو قاجانانو سره نکاح کیږي پاځانې او خلک نه دي چې کوم یو کتاب او د الله یو څې غمبر مړي زی او بل غمبر مړي چې هغه نه الله را لېګل نو الله کتاب ورکړل نو دا پاځانې نو ترنيګه حرام ده ځکه دا یقینا کافر دی په دې کې څه ثبت ثبتم کې نه شتا ورپسې پاکستان په ستاسو باندې دلی د روسي د سولې لپاره د شيسترني کا چا درवाडी کن راوړل تاسو نو څه خبرې د ژتب کې دي یاو تا تفضلی ویل کېږي او جنه تا غالی ویل کېږي تفضلی هرته ویل کېږي چې کوم حالا کې هغه حضرت علی سے بهستر ده او شیخین د هغه نه مرتبه کې لاندې دي که ته تفضلی ویل کېنی او غالی هرته والی چې هغه شیخین تم کنزل لګې او رسول الله صلوات الله علیه هم څنګه کنزل دا یو اعتقاد دی چې پاله تن پاتا د نشان پنجره دا نشان مطلب دی د هغه وایتز دته څنګه داfamous سلمانان دی او نور ټول پلیتی fain tan paata ba seerdan poli dir a kira daala yawda allah paigambar paatne nabiy ali salam zen daaga tarezi haurat ali da paatne aw zen daaga luri fatima da paatada aw zen musi hasane da paatne sada tin zata khawa karama dar se da paat taan di nor tol poli ti mesha sama khalqa aqida daala ke nabiy salallahu alaihi wasalam ko kor ke دغاہ صحابہ کرام تول پر دخل لگ دی میں دیکھ ہر کفر چیز چٹمش کرے بڑے طغالی سے جان لے دی دغالی سے حرام دی یہ تھا داہرے جواب والا خطانہ لاور کرے علماء منع عقائد اہل سنت والجماعه ان تفضل الشیخین وان تحب الخطن وان ترى المسع على دا له څنګه ته دا خبرم داخلا دا, دا چې تبعه د نبی له سلام او اسلام په خلفاو کې مشران دواړه څنګه شهین دي شماری بهستر مار په نور سره حوای کرام باندې داوت بهستر مار چې توله حوای کرام کې مشران دا مرتدی پرې خاص باندې یو صدیق یا اکبر دی او جن فاروق اعظم دی په نمونه د اعظم په اړه کې ذکر ده اکبر اعظم دغه دا له خالق کرامو کې وان تحب الخاتنين او ذكر سان چې هغه د نبی له علاه السلام خليفه جانې د هغه زماندی دا بیا پر محادثه به ساتي دا به دا د نبی له علاه السلام خليفه جانې په مرتبه له هویدور نه باندې مرتبه کړي وان تحب الخاتنين یا عثمان او يا طالې مرتضا رضي الله تعالی عنهم اجمعين او ان تر مثال خو سين بل دا لکه دا, دا موضوع باندې جایز غني مسم موضوع جایز غني چې دا اوای د کوم مخالف دین او هغه او چې دا پای نه نوغه ته ورته ځان ورته کیږي نو دغه څنګه چې دا یو څه فضلې हाउस رنکا کا ور راو دي کوم دا شانتي له څنګه د هغه یو تي ده نو چې فقظ حالت اله د نور صحابه کرامو نو نور او څنګه لم نکي بدرجن نوای او کچته راوي هغه داای چې دا 5 تن 5 دی په کتا نو ټول اته حوا پرېښناري یا قران تناسوي چې دې نو سنان وغلاو کړه نو دا شان چې جان دا اصل په سلامي تواجه غوناه ا مستشاري سر احمد سره لیکل اصلي په تواجه دي چې اوس موجوده واخليږي شي سره دا هوې آو چې اوس واسه کوم شيغان نه دی پاتې د کې فقط رواني والدینو ولماوي دا خبره ده چې تفضل شيغان ها اوستر امي کنه دروازه دا کېدل د دا خبره ولا له د ان تفضل شيخانا چې شيخان په خپل شانې کرام ته ټول او غټي مرتبه والي سماريږي مخه خبرته لګته راځي دا پاکستان پسندوانه بریلیان موسی جی سره نکاح راوړه کنه راوړه بریلیانو ته خاصره خلق نه وای جی ته خلک اهله بدعا وای حدیثه څخه نمونه ته په جن کې د هغې ثبوت د 10 قرون نه نه ده عادت او دې د هغه اثبات کوي اهله بدعا دي د اهله بدعا سره نکاح کول نه په تباع اصل دلائل باندې رواه څو احناف وایي چې د اهله بدعا سره نکاح کول مکروه دي په دې وجوه باندې چې کوم کې باندې سنت ختمي کې بدعت شای شي نو رسنته یختتام او د بدعات او شعب عمل ده لہذا د بریلیان سره نکاح کوله دا بهتن نه دي بلکې مخروه عمل تل کی دي خو په دې باندې نشي چا د بریلیان د برابرۍ د حرمته یا د کفر صریحه په څیر حد نه ورکه چې ګنې نکاح ترام کوي ا ام سلام باندې پښ د بریلیان څخه دا نه دی خو چې نور خرڅې دي دا په اتباع واکې دي باندې صحیح دي اهل دا پنځیرانو اتقام سیدا خو ځینې مسائل نو سړی مڅلو باندې اختلافات تر نکاح په نقطان نه رسېږي نکاح پیدا کوم ورته وایو چې نو او امامان او قائد برابر جوړو اختلاف مڅلو کې اختلاف راغلی سړی مڅلو کې اختلاف راغلی نو خپل ماده دایمه ارباو کې نکاح او روان تشثال به کې نشي نکاح په نقطان دي هغه انسان عقیده له عقیده چې کفر تر سوون انسان مشهره جام که څه هیده د هغه فکر چې الله تعالی د غریات من تر اخره ده چې هالو چې تا په خپل کتابیت باندې دوه تر واځ نه کاو سره کیږي اجازه هغه اسلام په اصول باندې نه چالي او د هغه نه انکار کوي السلام علیکم متمو او او صلیعات او سلام او له کلی او تر نه البته نو چې د خبر او منلو چې ته خاندان مختار کې د کې دینداري راشي سر د ذات اګه کوم خاندان نصا کول کې د بي دیني خطرې راجګلله حسابه سوچو چې دغه په نړۍ کې بي دیني دي چې د کیوي شوقياندی د بیا تر شوقياندی د نورو ټولني شوقياندی په دغه حال کې کول موږ راپريو د باندې دي چې دا د بي دیني راځي د اړ پوړ کې سره کوي او علامه تدي ماته الفات تسيريان ويجو د طغو وجل کتابيات او راواز نه چا کولا د کتاب يوخو سلام د قوله والمقتناته هغه پاتې د منې کږي منه لذينا د هاتا تا کتاب ورکړل شوی دی ا ال یو کټ د منې کږي عمر کږي تل کړي مراد د مقتناته مسلماناتي دي او مسلمانان نه کتاب ون اساس په پاره باندې حلال دي یعنی چې مسلمان له شواګر ته موړه تلاره کتاب دي دا هغه سره نه کار روان را دي نوع فسرین دا خبر اگئی، کہ ہر چلا مسلمان و اشوان و هر بے کسی نکاح اول دے روا دی کہ حقابت احساسی ایسی جی، کچھ مسلمان او سنکاح اول دے روا دے کسی اشکال نہیں کردے دو او دا ساری ہو، کہ دین تأثیر تکند مستانات راگل اعطائی کو داتا تأثیر سایدے اور بیستر تأثیر دے اے اللہ فائف پاک دامناس دا دا دا دا جا، احل کتاب کی فخاش اور ریان ادام دا حقیس را نکانا بجائی دا wala tarqa alasta falaka pani ka tawloke bayan kitabiyat al khura wa al ammate ala man be inshallah taala ahli kitab aur isram nikah tarqa tafsil wa rawana اغا خانی تو شیعی ہے یا تور کوئی نہیں ہے اغا خانی شیعی ہے پرویز قادیانی سب کافر ہے ان کا کوئی دین صریح نہیں ہے جس کو ایسا کہا جائے کہ اہل کتاب ہے یا مسلمان ہے سَلَّذِذُ النِّكَاحْ مَا الْفَرْوِزِينَ وَالْقَادِيَنِينَ وَشْرِوَعِيُونَ فِيهَا ظَلْيَوْمَ ولا يجوز تجاوز المجوسياتی او نجی روا ندی روانه کاول د مجوسیاتو سره مجوسیاتا چکه ما اهل کتاب نبي او د هغه نه علاوه نورات پرخ پرخ دیات او کا یا څنګه عملات د علا شان کوله کسان دا هره کوم عملات کوي او یا په ساته غیر انعایہی ولا اکیل زبایحهم د مجوس و نکاحونه سر هغوی سره د زنانو او سب نکاح تعلقات مته او د هوی مجروحې را تاسو مخری دا په دې کې تاسو راځي دا هلي کې تابو د زرح او صحیحیت یبته وَلَلْ أَوْ نَدَرَ وَنِكَادَ سرًا شِكَم لَقَوْلِهِ ولا توسنياتا او ندرواني کا دا وتنيات السلام شکم بوت پرستي او مشرکان دي د قوله تعالى ولا تنكفر مشرکات حتى يؤمنوا قاتو نکادا مشرکادو سره م کوي څسو پره هوي ایمان نه راوله دې او ابن لام وقاد نصار المسيح من الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یہ احود میں سوارا و خدا خبر آجاولا چوہو زیادہ اللہ زیدے، مسیح دا اللہ زیدے، اللہ درین پر درین پر درین پر درین چیدے دا خود شرک آخری دا چاہنا بیسا نکال سنگا رواز پر آجا من دا خبر آجا چو مراد دا حلی کتاب و نحوی خلی چغل چلاغلتا لور اوسافی کا عمال ارسن عمارو د سیرګ دیو کا هغه توحید عمارو خبر نه ومنکلیه ا څه دی ولا خبر نه ومنکلیه مشرکان نه وه څه کار مرادی چې کوم بالکل دین اسلامي تابع ځان نشماري نکم ندی مالي نکم کتاب مالي هغه په شرکت باندې راوامي دداهه مشرکان نه نه دا چې نه کتابښت نه ندی سره په چیرې دی وټلادی دې ستاوس نګاو نه بالکل نو کې لاو دا راوادي و یذو تزوج صادیات او راوادي د صادیات سره چې کما ساوته پرسته لګی دي دغه سره کې ماته تفصیل دو سادی آتا که چې پرې سادی دي دا چې یو کتاب مانی او یو نبي مانی نه دې له کتابو کې شماره و سره نکار اواده او په دې سادی آتی چې هغه یو په یو کتاب او یو نبي ایمان نه لري نه دې سره نکار نراوادا کا دا کومه پرست سره چې ته ایماني وو په دې لبالي او یا قرارې پد یو کتاب الله من اهل الكتاب دا له کتابو کې داخل دي ونکانو که چې خلدي یا بدو کاوا جوا کی ععب تو استستول پ و کتابم او دم کتاب تا بدار نهکی نعمل گه سر نک کول نظر ل مشرکن خل مشرو کا جلا و خللاملکو في ممورنا الله اشتبا مزه حما ج سره س د ایمان س بر صحیح دی نوې وی چې صادیاه سره نکاح کول ناروا دی صحیح وی چې دا مصالحه اصطلاحی دا خدا سره پسوال باندې اختلاف نه دی اصول نه دی نه نو څنګه تاسو استعمال ترنه چې څنګه الله په صادیا ته کتاب مانی اسی کن خلاف مزد سے راگرن اوپا دلیل بانی بینانی دے اوپا سوال لسائل بانی بینانی دے کہ دا یو سائل سوال یو شانتا راگر جواب یو شان ملاؤتون دا بل شانتا جواب بلشتا راگر سر ملاؤتون والخلاف المنقول تی خلاف منقول دی اذا احنا فما بین کی محمولن علی اشتباه مذهبهما فکلن اجابا اللہ موقعندهو نو حرکس وقل سامتا جواب برکا wala hadha hal zalihat hima da ghan ta hukam da zalihe de da hal kitab da hal kitab da awz zaliha qala rawadi aw da ka parat da khwan da narawadi wa yajuz lil muhrim wal muhrimati ay tazawwaja fi halat al ihrama da rawadi shau salata halat da ihram ke da khala ban jan la nikahu ji ya zali cha parani nikahu ji ya khada halat da ihram ke da da khaja umri ihram ke رواد المحرم صيده طارا دمحرمه صيده طارا کدان چاو کې په حالت د حرام کې اخ شاهر رحمت الله علیه حالت د حرام کې نکاح او النذروا او اندازا شان دا نذروا يوم حرم كص حالت د حرام کې اصل الربل چاته پنځه باندې ور کې وته ذلول ولي المحرم وليت وعلى هذا الخلاف اندازا حرام د نکاح او د ولي محرم د طارا کدخل ما د نکاح د بل چا سره وږي مخمک با نه په خپله نکئ او نه ب د پااره کې می کائ نه دا ننای او نه ب دا من مته ل ک لاین ک خل میم ولایون ک نه به خپله محم او بر د پااره نک کې دلی شي وړه نون د پا خلی شل دیوا سرات سرسلامته ز د میموونه چالو هو مو ن ل سراتسلام سلام خپله بانې په حالت د حرام کې نیکو په دا نه معلومه شوه کې نک په حالت دی حرام کې دا جایه دته ند ل سره السلام پ خپله بانې ککر را حتی چې موږ سره چې محرم سره باندې ځان نه کوي اخنا په چې موږ دا خبر واجی حل کړو چې نه جاما نه لوغي هغه وخت دا د حريص مطلب دی چې حالت د حرام کې باندې محرم په خپل باندې ودیګي نه بلکې سوچ چې تاسو خپل منته هیڅ راوته وګه دا حالت د حرام من هغه د ودی نه راغل نس نه نه نه راغلي ور اوه محمولن علی الوجه ويدول روادی نکات ول د عامه سره کتابی مسلمانانو کې بتادی دا مخ اشاره ولې دا مسلې سره روانه ده چې د عامي او د فقہی سمساله کې فرق څه کناوي څه فرق به نه ستوي کله احکامات د فقہی مسلمانۍ دي او د کتابي دي دو احکامات دای نه هي د عامي مسلمانو د عامي کتابي دي ان احکامات د عامي یا ست احکامات د فقہی باندې ا فرماره شي شیخ کیون کوي چې اني ما جاي ځيانه یل حدیث کوي چې اورا بریل کوي چې يا ته کتابو سناط یا مصالح حکم سره ني وي وا قال سبحانه الله تعالى لا يجوز للحريه يتزوج لامه كتابيهنا لان جواز نكاح الاماء ضروري عنده اتي سرې کې کوم خبر اتره ده شنحه رحمه الله عليه واله هرته الله يوصفه ولکه به موصول سره نما دا د حکم د د موصول نغ چې یم د نکا چې چې د امیر دنیکا جوات ممسله به یانېږي ته توول ته کګده لري که کمکطاق د خورې د نیکاشطه هغه به د خورې سرهنییکوي اوسططاقې د توول د خورې دنیک نهوي نو بیا به هغهه د اممی سرنی کا ل ککیي د توولانتهکه متبر سفر چې روان د چمکطاقات د شت چې ه کاا کې د خورېته خورور سر وږي او چې د کمک طاق نهوي د خورې نو هغهه بیا د اممی سرنی نو که یو کاصه امي صدا خوره د نکاح طاقت نو امي سره نکاح کول روا دي د څو شي لري بیانې کدا د امي د نکاح مساله ضرورت او دا مقصود او فاحش نه دي ضرورت ته کجا باندې روانه مسله ده چې سمځي ک ضرورت ورا کېده په شی طریقې سره نو هغه بدل تل څه مخه وران دیږي چې مسلمان استديه ته امه ک نو مسلمان سره نکاح کول روا دي د امي کې تابع نکاح کول روانه دي کله ضرورت او د مسلمان امه پرې نو استديه ته کې حاجت نراجي. لأن جواز و نکاح الامائی ضرورین و اندهو حقا دا خبر جئی شده آمیسر نکاح کو لگرد پتا قاضا بانی روان دی لما تیه من تاریز الجزء على الرقا اگوی جیزئی که دا اخفل جزئی حقا دا انسان ولد داوران دی کولدی پا غلامی بانی اگوی چی کسر تا یا خورا دا آمیسر نکاح وچی دا حقین بعد با اولاد غلامان پیدا کیجئی دا شو عرضی مسلحی عباو صاحبه شده اولد پر نصابی او په دین کې د نه کانو تاده ده چیک اپ لار یې نه دې نو بچین نه کانو کشنار او کومور یې نه بچی پنې کانو کشنار نو په دیندارای کې د سفر لویان تاده ده او په اصل کې د پلان تاده ده او په غلامه او پازاده کې د مور تاده که کوم ماشوم د خوره نه پداشيږي نو هغه تخور او که د امينه پداشيږي نو هغه غلام ولیکي په شاتي څه خبره ده چې هر کله تعالی د امينه سره نه کاو کو نو ستا اولاد پداشيږي نه یبان په حکم د غلامانو راځه غلامان نوسپل والد تا د خوریت نوې څو غلامۍ ته دی والا پدې وجباني کتاله د امي سره وکړه کچرت ته د خوري سره کوله نو داسا اولاد خلار ته ادا کېدل نو وسپل ولد په خپل باندې غلام ګرځول او اغه د جایزه خبره نه دا, دا. لماسیه نن تعزیز الجزئ علی ريقا دکذکر سره خپل ولد د غلامۍ په طرف باندې وړاندې کړي او داس دا دا خبره نه دا وقرن د واجب ضرورت به مسلماته او سورتہ سره للحذا چې تع ت حاجت بلکل پاتې نه شو ولیاذا په دیره جوباني چې د هغهه مسأله د نکاد آمزرتته تقاضا باې روانه ده جاله توله خور راې معې عامین هو ه هغهه خبره تر ده چې کم د فورې سر د نکات اقه دشته د هغه د پ ام سر نکاد کول جاییزدي دانا اوغ وز دا, دا, آمی سنکاد آمی سنکاد آمی دا جواز مطلا کوونه جواز د نکاد عامو او دا خلار رو حرو دا مطلق روان دی ل اطلاکر مختی او ننس مطلق اغل بان کې خو ما ته علیکم مین النساء د کله ته کنه درګلې چې امه که خورا دا او دا چې تادیه دا کوم اطلاقات د نو څو روان دي هغه دا خبره کوله چې پدې کې دا خپل اولاد وړاندې کولې په غلامي باندې حنا په اطلاق خبره لږه کمزورې وکړه یو څو دا هغه د ام النساء د او د خورې د نکاح کول وښستا ته ته چې هلته خپل اولاد غلامان ته دا چې د امې ست نه محروم دي ده هره طاقت نشته او امي اتا ته محرومي پاته بلکه سيحت هي په له دا هره وه چې نه کېږي نو امي سنګه او څه خبره و دي شي کنه نو اولاد فاولا دي کنه کغلامان دي مسلمانانو څخه دغه وشه کنه نو اسه طالبان امر کي سره د محروم شد اولادنا او کو فذون طالبان دغه سره اولاد ده هره او دا څرته په څیر ده چې ما لايتره کو کو كله يو څه ته نن دې و سولره ده مو هغه څه چې موږ خو اخلا که یو کس ته دا هغه د خورې طاقت نشته ده د هر اولاد وکي نه کې غللمان نه کوي چې غللمان خلې پیدا کې د غرېمت او ملت اے او غللمان ته دا مسلمانانه امت دې کنه لري نو کافی دی موږ کنه او وسيهن کنه او نه تاسو پیلېږئ له فره په دې نکاد آمده کې دمره خبره ده چې سره ما محروم شو ده حرهت الاولنا ولدي حرهت نکا لا يرقه هو ده مته ده نه ده چې ګونی دې هر تاریخ په ولا خپل غلامان غلامان خسرهونه نه ځاملو دا, دا خبره دا خبره کوله چې د باسل ته دا چې دلې دې غلامه ترپاړه ولې د اختره چې دا چې کنا دګه ده خوري دې نکا تا خات نه شته لا يرقه په دې چې هو دا, دا, دا ولدي غلام کول نه دي غلام اسای نو ته دا چې دلې او قستا صلیبانی عملو شي نګ په سره مخروم پپات شي وله هو دا او کس دپاره الله ی ح که الثره ک غې په اولا دسل حاصل نه کې ګک نقای وون سرسمک ن نه نو سره نه اولا نه کلي دا پهې گناګ مري کل کستا اولا نهشتهري په گناګ مري ځکه دا اولا د نکان نهبا د دا هیریاري ور دي پیا کو نه له تو چهار کا دا دیو کسته پاره کل اولاد ته دنیا کې نه نه دغه لپاره واه وا الله یو حسال وسط اولاد ته داشي په دغه اولاد یې اصل نه بلکې علما هم بس ته وای الله بس رحم ولاه تزواج و عامتنا علی خرتنا لقول علی الصلاه والسلام لا تنكل الامه علی الحره څخه پرګامه سره بیانیدل الله چې د سمو خلکو سره نکاح اوازه د سمو سره نکاح ناراوازه دې دېګرام سره بیان نه یي چې خراده امه سره پنکاهي او ذکرېږي چې نشو ذکرل ځین سرتونه دوین یو فراده چې د ماشکی نه خراده را د هغه نه بعد عامه پنکابه نه سره وخت ځین سرتا اوازه چې د ماشکی نه عامه پنکاهي را او هغه نه بعد خراده پنکابانی د دو ماین بوي تکررته د مخکې نه خورت په نیکا کې داو د دا خورې د نکان نبا د د عامامیر سره نیک کول دا جاییسدي او تچته مخکې نه عام په نک ک دا په د عامامیر نبا د خورې سره نیک کول دا دجاز فلاچ دا روزځ که د خورې د پاه د امې نکان نا راوه او د عامې د پاه د خورې نکا د رووا واللاو زهه ووج عامتونونه علىله خوررات ماي پا نکا بندشی اخی صلح یا اما دا د دا پاسا ولی حدیث شریفی تمان راغلی دا لقول علیه السلاة و السلام لاتون کحو الامت و عالا لخوراتی نوشی نکا قول اما دا خوری دا پاسا ممشاتی رحمت الله علیه وی چه دا حکم د نکا د خوری او دا آمی دا جمع قول د خور دا پارا او غلام دینا مستثنا دی غلام دا قولیش چې هغه پا نکا کی خورا و اما جمع احنا بهدا فتکل موضوع وکړم د غولان حیثیت د خورن بشريت کې ډېر کم ده تا دا غواله حیثیت د خورن ډېر زیات ده دا, دا حديث شریفه چې مطلق نظر په ده باندې او ساتې نو د حجت شاشه رحمت الله علیه وامی چې دجویز الکال عبدا دا غولان د پاره دا خبر رواه چې اغه امنه نفس بل نه کا د فرید سلام وکي وعالم الکه رحمت الله تعالی چې تجویزې برضا ایمن عارف شوی ته امير سره د خوره والے حقوق متاثر کېږي نو کشرته خوره په دې باندې رضامن دعوا ته راغی نه پسه د امير سره نکاح وکي نو د امير سره ده راوادا هغه باندې فجت وګرځیدا حدیثه کې مطلب تا نه راغلی ده چې تاسو د خوره د تاسو امام په نکاح کوي او دا که دونه په کې نه دراغلي چې ونه حکم د ولان نه ده د فرضه فارم مختص صداقت په کې د خوره رضا بګښتیا به کې رضا ده هغه دې ما خبره خبر راغلا چې دا غلامي د د حريت نه لاندې مرتبه ده او د غلامي به نه د غلام حیثیت د خور نه ستورږي نو کته چا ته نه کادو غلام ده پر راوخه نه دیابدا د غلام حیثیت د خور نه زیات وګرځي وي ولان له ریقه اصلان د غلامي خپل اوثار دي چې تن سی تن نعمت چې د غلامو سره غنیمتا په نسبت باندې نیمه وي علامه نو انشاء الله تعالی چې والد طلاق فیاسوتری حل المحلیت في حاله الانفراد وحاله الانضمام نصابتی کی پدے غلام اسردم را خبرہ دا اما آم او ذا غلام قابل د نکاح کول د فارجه انفرادی او د نصابتی کی دي چې ګوني دا, دا دوال جمع کول شي دون حالت الانضمام انضمام په حالت کې د دې شردا حکم نصابتیږي ويجود تزوج الخرات علی هاذا دین صورت چې اماه د پات د خوره نکاح کول روا دي زکه کې راغلي دي یا رسول الله صلی الله علیه و سلام وتنک الحرات علی الامه د عامه د پاسه حوره په پا نگاه باندې تشریح یی تا خبر سلام حدیث شریف کې راول موږ په دې باندې عمل کوه و صلی الله و سلامه ولی من المحللات فی جميع الحالات اذا منصفات حقها دا حرات هر تین کې د نکاح او قابل ادا او د دې سره نکاح کومه امانات نظر اغله اذا منصفه فی حقها دا حره باندې د تنسیض حقوق د امه واجبانه راضی دا, دا فراتلې شي کسی نکاکی دو خوری را لی دا حقوق دا حقوق دا حقوق دا حقوق دا خاما خانی میگنیم حق دے علم دا بلی دے دا تنصیف دا خوری پا مقابل دا آمی کے دا نشترے اذلا منصف یہ حق حق دا تنصیف د خوری دا حقوق دا آمی پا حالاتو کې دا تنسیف نشترے پاکی فا انتظاو جا امتن علا خورتن فی عیدتن منتلافن با ان لمیو جزا دا دا سرط بیانی مخم لائے سرط جزئ چیا اوساره ته د طلاق ورسله اداه وینه بعد دامن کو حق عیادت کی روانه ده نو د عیادت په ایامو کې د موتعده تر نکاح کول <سؤال> یاد موتعده د خور سره د خوند پر نکاح کول تابع دانه دی جایزه دلته هم د سره روانه ده چې هalke لا خور را عیادت کی روانه ده نو د خورې د خوند تر د موتعده منکوہی پټم کې من کو حق مطلقه در دا دے دلم او پټین دیا ته دا د هغې کې د امه سره نه چا نه دراوه مخه مونږ یو زوال د نکاح د ایصالتن او یو زوال د نکاح په اعتبار د اثرات باندې نو د اعادت پټین کې دا, دا نکاح په اعتبار د اثرات زائل شې نه را فقط په هغه الفاظ د طلاق باندې غی ایصال نکاح ختم شولې نو احتیاط پدې کې دي چې څوک ورها نکاح بالکل یې ختم شې نه را په اعتبار د اثر او د اثر د واړونې نو پدې باندې رحامات نو مرتب فَإِن تَزَوَّجَ عامتونونه عَلَى نهتهجه فَإِن تَزَوَّجَ نه عَلَى في من تلاکن با لم يجوان. ع لَمْ الله تالله جو ده هم ما مصر سلاتی شورم ایمان شو دا در ساح ودار رووادهه ت حسې وي هر کله تلاق با پهخورريبان راغه نه د هغ نه بعد ف قو دهغ پختپلهبانې ختممیږي او د ام سرهنی عدا امينيكا خودا کنه راوا وا چې دا د وجه باندې خوړي حقوق متاثر کیدل او چې هر کلمہ متعلقه باينه و ده کیدلم و حقوق نو متاثر امام صاحب چې احتیاط پر لګې دې چې د خوړي د نگاه اغ اثرات لاشتان او امسره نکاح وکوا او فتوا فقوا د امام صاحب باندې لا والفتوا علی قوله به تعالی صاحبان واذا روادي لان هذا ليس بمتازوج جنا عليها صاحبان دا خبره کی دا عادت په ایامه کې د انیچا د عامه د خوره د پاسه نه دان هو المحرم حرام په دا غلا که دا سره به د خوره د پاسه اما په پا نکاح باندې ناخلی او دا نکاح د خوره د پاسه ناراضی ولیا دا په وجوانی چې دا نکاح د عامه د خوره د پاسه پایدت کې ناراضی لو حل تعالی تزوج علیها لن یحنس صاحبن چمه دا یو سړی دا قسم اخري چې زبادي علي خپلې مڼو خو هي د پاو تا بل خزانه کوبل نه نکاح باندې کوما نو کتلاتي باندې ولول كلا او دا هغه نه باډه بل څل سره نکاح کوندا پرې قسم کې نه خانې تيږي ځکه دا نکاح د خوري د پات راندله ورته هاغه پدې وجوانی چې کلا کې باندې کې احکامات د نکا ختمې دوه علي ساده قسم اخري چې زبادي خوري د پات بل نکاح نه او کتلاتي باندې ولور کړې دا هغه نه باډه بیا نه کوندا پرې قسم کې نه نعم رحمت الله <سؤال> عليه ان نکاح الخره باق من وجهنا ته ته داد اسرات و احکام ته مې خبر کړې و له بقاء بعض الاحکام فيا وكان من احتياتنا لا نتولجا و عليه الفتوى فته بندګی باندې دا چه د ایام کې د خره چایل د امي نظر وا د خلاص لې لل المقصوده الله دداخله غیره قمی او دا خبره د دلیلګې چې دا په قسم کې نهخواان سیږ په توول ک دله چې د منکو هی والنی کا او عت یا غمات د نقا دتون نهجاری کېږي نان سر لا نه جواب دی ایمان سر دا قسمې دعهو د خوشحالول لپاره کی چې زڅ خوب سوتا سر نه شروعکوم. چکه هر کله هغه طلاق ورته نه حقوق د هغه ختمول غړي غوځه هغه نه بعد حقوق ختمې دوه کړي نو مقصود ځای کې د قسم نه دانې چې د انچا په نکاح باندې ناراضي مقصود د هغه د قسم نه دانې چې د ترلاسه بعد په حقوق کې د نه شریکې چکه هر کله طلاق باندې ولول کا نو هغه د هغه پخپل دي ځکه په قسم کې نه ل المقصود مخصوود يدخل غیر راه في قسم مخصووط په قسم ک ن نچ ده بلک مخصود په قسمم ک دا خبره ده ک دا چی بر د س ص او پهن شیم کے بالا ت د سره چری کوي پر سر را مسلاانه کې مبنا د ایمان په اوحبان دا خللو متكللی من یت چللا د استلا هی د هرري عله خ والله خلت د پ خبره جبه ک کے خبرې کئيلته جو متعد خبر که چې کوم ځای کې د کوم لفظ لا ته معنا د خرتموراج په معنا باندې عمل کې نو په قصم کې ما قصود په دغه شاته موق باندې نفس نه نه بچا هغه مقاصد نه کاتي مرادي ورلخون یتزوج اربع من الحرائر والاماء وليس له يتزوج اصلا من ذلك تم طلب انهم کو يشو چې کومه خلک نه کړه واه د کوم سره نه وذامه لبیان ای تعداد نکاح هم مسلمان د پارا څمره دي و ای تعداد نکاح هم مسلمان د باټو زلور دي کدا نکاح د خوره سره د بیا څلور دي کدا عامه سره د بیا څلور دي ورله خوره روایده اصل سره د پارا ای تغوجا چې د پنځه نکاح باندې واخلي اربعن لورم من الحرائر خوری آزاده تذین والاماء ذاتن سرواخلی وليس allowable tazawwaj althara min zarid ma rawani cha musliman sa zarur nikah nazar nigah na uki li qawlihi taala fan yuhum ma taw walakum min an nisa masna wa sala wa rabaa ayatedarala ta'ta nikah na ka wainod watawai yaadre ka دا تنسیص مقصد دا دي چې دا تعداد د نهقام مخذور او مخذور دي بس یی خدمت را ویل شو چې څنګه خو ما تعبالکم من النساء دا چې څه دي خبره ده پاره چې صاحب زپل نکاحونه کول حلال دی دا تنسیص پر سبا پاره ما چروا خبر دلیل دي چې مقصد په دې تنسیص زاد عدد باندې تحديد نه کیهونه دي چې د ورته یی صاحب پاره دا وایي دਰੇکه څور کې داسره پر انحای عادت وګرځي شګان وی جنا هني داونه راवाडी مسنا دامه توونه له دې و ثلاثه په اړې باندې اته دې په اړې باندې اته ندوا او دری تنزو او پنزو او تلور نه او نه دل <سؤال> سره څونې گاونه په جن باندې نه نه منګل پال نه <سؤال> راوځي وافي دا خبر کې شګان ته ته ولته دانبر سره تايو ګرځي درینو دامه ته ویني چې نهه وانه مسنا دوشه سيدا او کو صدر کنه بيان سيدا واتانسیز و حالات اعظم نو زہارت علیہ او ذاتنسیز ساده د باندې دا منکه جتواله پد باندې ییکه مختصره ان تو منګه بیان کوم که دا تعداد د شریره پاره د سلور و پوری رواثوم او د شریره پاره سلور خوندان روان شو یوو بنیادی خبره ده د پدې کې چې ما قصور د نکاح ودنا اغه تولد او تواصل تناسل له مخې منګه ویل هې شریره کرا غل یو چې تاسو نه چاهو نه کوي نسل جته وي دې نو دا نه څه دې ته د پاره او ذریعہ پا دا چې هر کله نه څه دې چې ګنده پدې باندې دې چې یو تر څلوور خل سره ودونه ولکې نو په کال کې ولسمره اولاد راتلی شه هاغې نه ممکن دا خبره ده چې هاغې نه په کال کې څلوور اولاد پیدا نو د یو څلی په څلوور نه چاونه باندې په کال کې څلوور اولاد کې دې امکان استشحال بګنه شری خو کجر دا یو خو د څلوور خوندانو کې نه په کال کې اوبسو یو, یو نو څلوور خوندانو په څو له کې دې را نه په سالو دانه په ټول باندې په اولاد سره را ټول لاره ده دغه را سره کچرت دامنګ او هیچه زمي سالا د سړي د طار دغه وندان رواش نو خدای غلشتي در ورځ ورځ یوسيږي دا ځای برابر واني دغه لاوا چال په شون تیز شي په دغه شون باندې څنګو زیږیږي خواندار خو د می سال مقرر شوه چې دغه خواندار څنګه کېږي درځي به چاې دا و چا ته طلار وایي د دې د مقابله حوالہ چې د یو سره څلوه دي نو د ماښم پلاره معلوماته او مورې معلوماته وکړه یو د دې سره څلوهه وندان راو نو مورخه د معلومه دغه خپلاره دي نه ماليني دي نو په دې کې به اختلاف د و راشي نسبونو په دې کې خلکو مختلف و پلاره معلومه چې خپلاره کم یو دي دا فورکسان مثالې د مخکې نه بلمثال د غاړه چې د ښځې مردان نه کوه د تسلی په دا کم دي او د سړي مردان نه کوه د اغه مې خبر څه کما هم ته اوسه انساني شترتې یو خول سره دماغ دې اخو دی طاقت هم لري یو سره دې هغه دوی پہچان ته ساده بحثه نه ځنه اخو په لسني صاحب نه دي خو چې کم هغه شترتې انساني دي مته شترتې انساني په تقاضاهانی یو انسان هغه څه دې نه پرځرباني کنټرول کولی شي دا هغه شترتې انسانی په تقاضاهانی چې د انسان سړېدا فطرت او شهوت چې مرمان کوته دا په سلور ایسوباينه څخه زیاته او د سلوره خوځه هغه شاهوانی مدانه کول تمره چلی اوا دغوانه لازماله هغه دې په نسبت باندې په سلوره مې سبانی ده مشریعته هغه مدانه د زنان نه کوه توکاته دا یې په هغه داته سلوه کړه چې اترې انساني پته قضا باندې او که څو خوادان تیا مشټینګدل او عام سترتم دا چاند دي چې تاسو ورده ما چې په کمزې کې خلکه غړي ورې ساتي په دې چې څنګه مې شې او ځمیدار یو ګرځي چې تاور غدان ساتي اجازه لپاره یې پدې باندې مالک او ځې کیږي چې څلګړې د هغ سره یو مذاکرته تللی څلګو آزاد سره یو مذاکرته تللی نو دا غوښته ترڅو قازاده چې یو مذاکرو ډېر مؤنثات سنبالول شي خو یو مؤنثه مذاکرات هغه ځان سره یې نه سنبالولې دا غوښته ترڅو قازا باندې چې صلی الله پاک کړي دا چې تاسو د بارا څلور پورې دا وړ د تاسو په کڼټو کې دا را طلې شي او جنځې طالبان یې شرده هغه جواب وستهقام خالد دا خبر ده چې د یو سره هغه د نسو حقوق پېمال کوي او یو کس لپاره یو څه راواده او زه ته بده چې حقوق د هویدې مال کوي او په دا خبره د شت مکمل خلاف ده او دا قانون خلاف دا د موجوده خلک څنګه زمونږ د مهاجرینو او هویدا پیښله کوي چې په دنیا کې د خلکو تعداد زیاتې او د سلو تعداد ډېر کمېدای شي نو کڅه تاسو دا تا یو کولی یو باندې کار واکې او دمو سره راوځي نو معاشره کې بډېرې زنانه به خوند پاتې شي او دا انسانی ستر ټرات انسان دي چې کوم دنیا کې قیمتي دي نو هغه څنګه دي کم کم قیمتي هغه زیات دي دنیا کې څیز زیات یا هغه ما او سمه نشه راځي او کم د هغه سمه نشه راځي دي نو سره قیمت زیات او قیمت کم دي چې قیمت کمینو هغه زیات نه دي چې سمته راځي دي نو د خوځو قیمت کم دي سترتن د تعداد زیاد ترته دلې د سړو قیمت کترتن زیات نه تعداد کم ګرځي دلې بل تا خلقت کته تا سو غره دا مذاکر اصل دی او دا ته دا حاوی تعیدا حدیث شریف کرا دي انه هونا پولیس منازل ال اسره ان شیت تقيمه و كسرته و كسرها طلاقها دا ديان ساتدا الله پاس بنیادی فطرات اول واقع دا دغه پښتین ته دا کړو پښتین دا شانته څنګه دا نو کته هوارځ دا پښتین دا سجني اوسن اسری الله تعالی او سم نو کسرته هر ما ته کی او كسرها طلاقها اما تولغه طلاق نو څنګه وتا دا چې ترا تاند مو زچار او حسابا دا هغه پښتنه الله پاکه حوادته دا چې دا مر انسان ته پښتنه پیدا کرے دا د انسان او حسابا او حساب شری شتره مساوی نه دا جز او دا ټول انسان کل ده چې سره سوچيږي که ترا ته قضا باندې دا څه مرتبه کې جز ده او سر مرتبه کې کل ده نو جز ده کول تا دي کل ده یو سالي جز نو کډېرې زنان او ځکه دا هغې یو سره نه برابرېږي او یو سره به نه سره پرځه واه چې سره دا خبر او کړه چې د دې تعداد د وسل سره په مقدار باندې زه کدی نشيان ډېر دې ان تدل یحداهما فذکر یحداهما الاخران د دې نشيان دې او د حاضرانه یو صداجرانه یو سو وروته وړل دروالي او وګتیر وړل به نه راځي نو د دې نه راځي چې لازم مزوم شي زنري نو کدا هغې هرہ په ترڅ کې یو کاته چې ته ترڅان په دماغو کې کمه ده نو ځه څه له وکړه چې دوه جنان د دماغو سمسالي کېدلې چې څنګه به شوي چې د شاری په دماغو کې د سوچ او د فکر او د حادثې د وسېل لګیدلې اودا ته ته کارګې دا, دا سيله کار خار خطا شندابل کا شروع کیه څنګه ته کو لري کدا خار خطا کې دابلي شروع او د جنانو په دماغو کې د حادثې او څلګللې دې راغلي کار پرې کوو نو چې هغه څنګه نظر وکړي دا راتل څو نظر باندې ورته لري په دیناو کې او داسې دیناو کې اوسیل دی ماګل دناستې سره برابر دی نه الله کې چې فتوځ کې را یحداهم الاخرى دیناو اوسیل لري چې کار پرخون او څه او د انسان شنو نه لري دې نو کیاو کار پی دا قبل کار کې دا څنګه انسان ناراضه وي نو چې کومه په سره شریعت کدنې تا بالا چې د نکاح او دا عین د ستات مطابق خبر د سر سره کوم کې خلافو نهري بکې او وته نسیسوله عادې یم نه او زیاره تهلی کله کله به دا فځان د حرایته معد لې ای جو ه کېتابو کېي ییم نه او زیاره ته آی مندیې خلکو توواو کې ک تاسو امه اسلام په کمزبانې من سبح کوی مو سر نان تر راشيپ چې خبره م کوي ک یو هوجي که نه سوراي چا سااندي ک مجرهفاچتانه جبیان دي مو سر مخامخ بې په مهبانې د اطان کو کو کاین کار کوي ننبا تصادیتا کرا خبر آمن اصالنے مخاما کا اسلام طول کامال کامال اصلاسا قانون فل نقطان نقطان دے وقت کانو تیسو آلال حضر یمنا و زیارت دا صراحتنا تعداد بیان اول دا د تقاضا کوي چې کله ورنځه ته سدول خرید پاره دا جایز نه دي من سحرح الله عليه و لائق زواج الا عامه واحدهنا هغه دا خبره کوي چې دا نکاح د امي خضرت په تقاضا باندې روان دا دا په مانیپور کې له حاجت دوا امي پنکاه باندې ست دا روان دي لانه ضروريون عنده ولا حاجته عليه فجت